Османктай. Крахът на една иллюзия. Истината за ДПС. Анотация. Това не е автобиографична книга, нито история на така и несъстоялия се преход в България. Тази книга е за път на надеждата, за изгрева и залеза на една иллюзия, представена като красива истина. За коварството и лъжата. За от интриги, променила съдбите на мнозина.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 които застават с лицата си и са готови да споделят преживяното, без да се страхуват. 6 януари 1990 началото Беше 6 януари 1990 година. По телефона ми се обади Реджеп Садък, режисьор в Силистренския театър и мой семейен приятел. Помоли за спешна среща, защото било важно. Вечерта към 19 отидох от тях в апартамента му в Силистра. Там той ми представи Вахид Зайт, един от хората, основали движението за права и свободи на 4 януари в варна в апартамент на Ханди. Вахит се представи като един от групата от село Беакалово, които заедно с Неджметин Хак и Доган са лежали в затвора за антидържавна дейност по време на възродителния процес. Той предостави два документа, първия за учредяване на политическо движение, права и свободи на турското и нюсулманско мълцинство в България. И втория, с 20-25 искания от името на тази организация, създадена от 23 души. Бях чувал за много други, осъдени по време на тенар възродителен процес в България, но тогава за първи път чух за Доган и неговите съмишленици. След като се запознах с документите, първото, което ми направи впечатление, беше, че се организира политическо движение, което включва в наименованието си Турското и мюсулманско мълцинство в България.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 а по-скоро да станем част от тези демократични политически формации, които се възстановяват в България. Именно тази позиция изразих пред Вахидзейд, а в последствие той е представил на вниманието на Ахмед Догам София, наред с всичките ми съображения. След няколко дни при мен в здравната служба в село Бъбук, Силистренско, дойде на Джметин Хак.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 Бяха направени и някои други корекции в списъка с крайните искания. На 10 януари 1990 в моето родно село Чернолик в дома на брат ми Али Ахмет Чубан събрахме около 50 души образовани мъже и жени, лекари, учители, финансисти от селата в района на Долово все авторитетни хора.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 дори отказаха да вземат копия от работните документи, които бяха предварително размножени и раздадени в началото на срещата. На 12. Години при мен дойде Енал Бекир от Провадия. Представи ми се като организационен секретар на новосъздадената партия и ме свърза по телефона с Ахмет Доган. Тогава за пръв път разговарях с него. Той ми благодари за организирането на срещата в Чернолики каза, че Неджметин Хак го е уведомил за нашата позиция. После добави, че на 16 януари след вечерните новини по БНТ ще се предава на живо открита дискусия за смяната и възстановяването на имената и последиците от възродителния процес. В дискусията щел да участва и той със свои самишленици. Помолиме да информирам обществеността в северо България да гледа тази дискусия. Така на 16 януари по националната телевизия за първи път видяхме Ахмед Доган. В това открито студио той беше с Ибрахим Кадри от село Корница, Гуцедълчевско и Сеналбекир. Дискусията продължи три часа. След нея Доган стана известен като остригания мъж с полувера, човека, лежал по затворите като ръководител на съпротивителното движение срещу смяната на имената.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 Разградско, Добричко и Русенско. Поканихме и Ахмет Доган. Той прие и на 20 януари в ресторанта на село Чернолик се събраха близо 300 души, предимно мъже. Сутринта в 10 часа с една синя лада, шофирана от Юджела пристигна Доган. Придружаваше го Таня Желяскова, за която разбрахме, че има дете от него. От Добрич дойдоха на Джметинхак, Вахидзайт, Еналбекир и Дара. Тогава се запознах с Дуган. Той беше стъмно пълто и бял шал около врата. Представихме го на присъстващите и дискусията започна. В продължение на 4-5 часа Дуган и неговите. Сподвижници отговаряха на всички поставени въпроси. Тук беше и Реджеп Садък, един от най-активните участници в организирането и създаването на ДПС в Силистранска област, покъсно депутат в Венесе.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 На тази среща присъстваха координаторите за северо България – Османоктай, Северо-Западна България – Мустафа Кърнобатла, юго България – Яшершабан, Югозападна Юго-Западна България – Ибрахим Кадри и упълномощени координатори от окръзите – Кърджали, Мехмет Ходжа и Бахриюмер, Хасково, Реджеп Чинар, Смолен, Руфът Фелети, Пловдив, Хасан Чубан, Благоевград град, Ибрахим Кадри, София, Сабрия Якоб. Стара Загора, Мехметефик, Сливен, Мустафа Хатип, Пазърджик, Ридван Кадюф. Плевен, Мустафа. Кърнобатла, Ловеч, Бахтиер Карали, Русе, Халид Гази. Силистра, Шенул Мехмет, Добрич, Илхамвели, Варна, Касимдал, Разград, Мехметусман, Търговище, Хасан Чирък. и Бургас, Сабри Мехмедали.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 Предадохме протоколите и списъците на делегатите на Енал Бекир и Таня Желяскова. На срещата покъсно пристигна и господин Доган поиска закрита среща само с опълномощените координатори. Събрахме се до големия салон на джамията. Тогава господин Доган съобщи, че сред нас има информатор на службите, се, чието име той ще знае до дни. Каза ни и че някои местни координатори подготвят дублиращо учредително събрание в лък което ще се проведе преди насроченото от нас. Организаторите на Събранието в Казанлък бяха Юкселото Муртак и един мъж от Асеновград, който преди дни беше прочел декларация, осъждаща смяната на имената по БНТ. Тази декларация не беше съгласувана с нас и целта и беше да привлече вниманието върху събранието в Казанлък. За подготовката на учредителното събрание на 26 марта в София, бяха опълномощени Сабрия, Якуб и Таня Желяскова. Като координатор на ДПС в северо България, заедно с координаторите на окръзите предложих по-голямата част от състава на делегатите да са свише образование. И наистина избраните делегати от областите – Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Добрич и Варна в голямата си част бяха вишисти. Делегатите от северо България бяхме две наклонена черта от броя на всички делегати на учредителното събрание. На 26 март 1990 г. делегатите от северо България пристигнахме с влак в София и бяхме посрещнати от Мехмет Тефик от Казанлък, когато познавахме преди това като един от секретарите на Доган. С автобуси ни извозиха до някакво училище в Къвър, Подояне, в което преподаваше Сабрия Якуб. Мехмет Тефик ми извика на страна и ми каза, че господин Доган иска да се срещна с мен преди началото на събранието в апартамента си в Къве Слатина. Взехме такси дотам и се качихме на 12-тия етаж в Гарсониерата, в която живеха Доган, Таня Желяскова и синът Имдемир. В хола имаше мътрък на пода, на който казаха, че спят тримата. Кабинетът беше в кухнята и там ме запознаха с подготвените проектодокументи документи за провеждане на учредителното събрание, дневен ред, проект за устав, работни комисии, програмна декларация и дъра оттам заедно отидохме до училището. След откриването на събранието от Дуган аз бях предложен от делегатите от северо България за председател на УС. Така на мен се падна честа два дни да ръководя от трибуната всички заседания на УС.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 Представители на други политически формации нямаше. Вечерта бяхме в ресторант, българска сватба. На следващия ден бяха приети уставата и решенията на УС и бяха гласувани членовете на Централния съвет, Централното оперативно бюро, Контролния съвет. Доган беше единодушно избран за председател на ДПС с мандат от три години. За заместник председатели бяха избрани Ашер Шабан от Кърджали и Ридван Кадиов от Велинград.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 След закриването на учредителното събрание се проведе заседание на ЦС на ДПС и освен актуални оперативни предложения се взе решение аз, Осман Октай, да поема оперативното управление на ДПС от София. В ЦЛБ беше избран Юджа Латила от град Хасково. Изненадващо от ръководството отпадна Еналбекир, който по-късно се дистанцира от ДПС. От основателите на ДПС във Варна освен Доган присъстваха двама души от Сдръндър, Ваненско. Единствено Касим Дал, като координатор за Варненски окръг, беше избран за член на ЦСА. Не присъстваха като делегати и членовете от групата от Збеакалово, осъдени с Доган за нелегална дейност. Не знаехме причините за тяхното отсъствие от учредителното събрание. Оказа се, че останалите полицатворници още не са освободени от затворите.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 Проведохме я в заседателната зала на общината. Оказваха ни натиск да спрем гладните стачки страната, но ние отказахме. Препоръчахме представители на правителството да разговарят с господин Доган и екипа му в София. Вечерта след тази среща палатковият лагер беше нападнат и разрушен от националистите, които се бяха организирали предварително.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 Че между Доган Луканов е имало тайно съглашателство как темата за възстановяването на имената да продължи да се употребява от Доган. Есента на 1990 година организирахме отново протести за административно възстановяване на имената и Венесе прие условията ни. По-късно, след изборите за Венесе същата година, имах срещи с гената Семмерджиев, министър на вътрешните работи и по-късно вицепрезидент. С натиск от наша страна.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 Столицата – моят нов дом. В началото на април пристигнах в София. На гарата ме чакаше Мехмет Тефик, изпратен от Доган. Пътувахме с Рамва и едно до кино – Петър Барон в Къва, Иван Вазов. Пристигнахме на Ул – Петър Шмидт, където на третия етаж в една кооперация беше наед голям апартамент за офис на ДПС. Там се запознах с собственика Хайрет Имбодюло, по като Хари.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 че той е от рода на партизани на Татаров от Севлиево. Родители му били дейци на ЦК на БКП и след смъртта им наследил тези книги. След като се настаних, с Мехмед Тефик отидохме в хотел София, сега Радисън, на първа работна среща с Доган. Видяхме се в бара на хотела, където той ми представи личните си съветници. Първият, с когото се запознах, беше Юлий Бахнев.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 Той също стана депутат във Венесе. След тези срещи в хотел, София Доган ме заведе на най-важната, по неговите думи, среща на Ул, Славянска, до сградата на София Прес. Влязохме в кабинет на втория етаж. Посрещна ни господин Попов. След време разбрах, че е председател на отечествената партия на труда, ОПТ.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 На 26 април 1990 година Съгъс регистрира ДПС по члени 10 от Закона за политическите партии като политическа партия. Започнахме подготовка за изборите за Велико народно събрание, насрочени за юния от кръглата маса. На заседание на ЦС на ДПС бях избран за председател на предизборния штаб на ДПС приехме решение за създаване на предизборни штабове на окръжно, общинско и местно ниво.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 Всяка структура имаше опълномощен член от ръководството, който да отговаря за приходите и разходите. От целба за финансист беше определен Юджала Тилла. Свързахме се с централите на всички регистрирани партии и оставихме нашите координати, адреси и телефони на централно и местно ниво. Един ден в офиса в Къвърх Иван Вазов се обадиха от кабинета на гената на Семърджиев, министъра на вътрешните работи.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 Около огромна правоъгълна маса срещу вратата бяха седнали висши офицери от МВР, Б.А. и други служби, които не познавах. В средата до тях бяха министр-председателят Луканов, ген Семерджиев, ген Добриджуров, ген Любен Гоцев и други генерали в парадни униформи. Виждах ги за първи път на живо. На вратата на залата един офицер посрещаше новопристигналите, козируваше и съобщаваше на висок глас имената им. Моето име не го съобщиха, но господин Ламбев ме покани да седна до вратата в края на масата. Един по един с предварително подготвен ритуал започнаха да идват и членовете на Координационния съвет на 70 години Спасов, Пасимонов, доктор Тренчев и Дъра, офицерът на входа съобщаваше имената им и всички генерали скачаха да им Последен пристигна доктор Желю Желев. Още помня посрещането му с ръкопляскания и почести.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 По време на срещата ни влезе доктор Желю Желев и тогава се запознах с него. Той се заинтересува от регистрацията на ДПС и подготовката ни за изборите. Споделих ми мнение, как бихме си партнирали по време на предизборната кампания по места. Попитах го дали в състава на 70 има място и за регистрираното ДПС. Той обаче изрази известни резерви и каза, че е по-добре да се явим по-отделно на изборите, ако ДПС влезе в ВНС. Тогава да си партнираме. Останах с впечатлението, че той се съмнява във възможността на ДПС да преодолее 4% бариера на гласовете, необходими за влизане в НС. След разговора с доктор Желев, реших да разговарям и с представителите на отделните партии в състава на СДС. Проведох срещи с ръководствата на почти всички от тях и на тези срещи ходех сам. Така се запознах с доктор Дъртлиев, председател на БСДП, с Милан Дренчев. Гъл секретар на Безенесе, Никола Петков, със Стефан Савов, председател на ДП, Селка Константинова, председател на РАДП, Слюбомир Саубаджиев, председател на БГД и Дъра. След проведените разговори разбрах, че някои членове на ръководството на СДС, като доктор Петър Берон, Румен Воденичаров, Петко Симонов и Дъра, са изразили резерви по отношение на сътрудничество с ДПС. Всички резултати и изводи от тези срещи докладвах на заседанието на Цълба. Посещение в Турското посолство Често обядвах и провеждах срещи в близки до офиса в Къва и Вазов заведения. Един ден ме спря добре облечен млад господин и се представи като служител в Турското посолство. Седнахме в кафенето на кино, Петър Берон и той каза, че го изпраща на пъра Ялчен Урал, посланикът на Турция в София. Посланик Оръл оглавяваше посолството на Република Турция от 6 години и беше дуаян на посланиците от натовските страни в България. Канеше ме на дискретна среща в посолството, но поставяше изричното условие да бъда сам и влизането ми в посолството да бъде организирано от неговите служители. Никой не биваше да знае за това мое посещение. Попитах какъв ще е характерът на срещата й. Ми бе отговорено че от турска страна иска да се запознаят лично с мен като оперативен ръководител на предизборния штаб на ДПС и отговарящ за кадрите и контактите на ДПС с другите партии. След няколко дни същият господин ме информира за деня и организацията на срещата. В уреченото време след няколко смени и прехвърляния в различни бях въведен в посолството на Република Турция на Болевард Васил Левски, където ме представиха на Напъра и Алчен урал.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 и за господин Доган и неговото обкръжение от съветници, които аз вече познавах. Ставаше въпрос за Юли Бахнев, Пламен Симов, Мадърмов, Роза Георгиева, Стоян Мерджанов, Юнал Лютфи, професор Ибрахим Татарла и Дъра. Тогава всъщност разбрах, че всички тези хора, включително и Доган, са офицери от ДС. Препоръчаха ми да бъда изключително внимателен с тях.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 изпратени от Андрей Луканов в дома му с предложение да оглави Съюза на демократичните сили, който беше създаден на 7 декември 1989 г. в София. На елчен разподели, че от турска страна са очаквали ние да представляваме турците и нюсулманите в България с обществена организация, а не с политическа партия, и да бъдем в състава на СДС. Той изрази мнение, ЧДПС трябва да съществува не повече от 4-5 години като политическа партия и, обединявайки се с дясноцентристки политически формации в СДС, да се преобразува в обществена културно-просветна организация на нюсулманите в България. Като аргументи той изтъкна следното – едно, една политическа формация на етнорелигиозна основа ще навреди на двустранните отношения между България и Турция в бъдеще. Две може да се стигне до създаването на силни националистически формации в България. Три, възможна изолация и капсулация на нюсулманите в България и забавяне на интеграцията им в българското общество след насилствената смяна на имената и решаване на техните очаквания за правата в социалните и други области. Препоръките на НПР, Ялчен, Урал към ДПС бяха едно близко партньорство с СДС. Две всички лица които са били служители на ДСЕ или номенклатурни кадри на БКП и сега са в обкръжението на Ахмет. Доган, да бъдат изолирани, за да не заемат ръководни постове структурите на ДПС, най-лесно това можеше да стане, като ги номинираме и бъдат избрани за народни представители в ВНС. Три организационните и ръководните кадри по места да не се кандидатират за депутати, за да създадат силни местни структури с силни лидери по места,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 Седем, очаква се след влизането на ДПС във ВНС като самостоятелна етно-религиозна партия да предизвика много напрежение страната с опити за дестабилизация и конфликти чрез българските националистически партии и организации – Окзни, Опт, БКП и др. в районите с несулманско население. Да не се забравя, че дейността им се ръководи от държавна сигурност. 8. За защита на населението от провокации, нашите партийни ръководители и структури следва да работят в партньорство с ръководителите и структурите на СДСЕ на всички нива местно, общинско, окръжно и централно. Непара елчен урал по ангажимент след изборите да ме представи на посланиците от държавите на НАТО, които също следяли нашата дейност. Срещата продължи повече от 5 часа, след което ми изведоха от посолството по същия начин, по който бях въведен.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 На 30. Години правителството на Луканов пода оставка и протестите се прекратиха. На 19. Години народното събрание избра експертно правителство начало с Димитър Попов и страната от части се стабилизира. Народното събрание обаче протакаше приемането на конституцията. На 04. Години 44 ма народни представители от СДС, начало с Стефан Савов. С декларация, прочетена от трибуната на НЕСЕ, поискаха незабавно разпускане на Венесе. Депутатите от ДПС подкрепихме това искане, но зинството обаче го отхвърли. На 14 години 39 народни представители от СДС, водени от Стефан Савов, напуснаха Народното събрание и организираха палатко лагер, протести и гладна стачка в градинката пред Народното събрание.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 а Великото народно събрание продължи своята работа, както обикновено, до 2 октомври 1991 година. Опити да се спре ДПС по пътя към 36-то не се. Получихме информация, че кръговете в БСП и службите са обезпокоени от ролята ни във ВНС и антикоммунистическите ни позиции. Те смятаха, че Доган не може да наделее над колективните решения в партията.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 Съставът на ЦИК се състоеше от 11 членове. Ние имахме един представител, професор Димитър Сепетлиев. Мнозинство бяха членовете на БСП и една част от СДС. След като председателят ме покани в кабинета си, му представих една от 12 папки и го уведомих, че току-що съм внесал документите за регистрация на ДПС за участие в изборите. Той се изненада. Господин Октай... Но нали вие чакате регистрация от Съда за партия за прави свободи? Тогава му обясних, че чакаме регистрация на друга партия, която няма нищо общо с ДПС, и му показах документа за регистрация на движението като политическа партия. Подействащия закон за политическите партии. Тогава той попита, възможно ли е господин Доган да бъде председател едновременно на две партии. На въпроса отвърнах с въпрос.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 Той по ангажимент за дискретност и наистина през целия ден в медиите не изтечи информация нито от ЦИК, нито от Върховния съд. Като излязох от заседанието на ЦИК, тръгнах към парламента и срещнах Кадир Кадир и Юнал Лютви. Имахме тежък разговор в градинката до парламента. Двамата ме обвиниха, че единствено аз ДПС и партия за права и свободи да се регистрират като самостоятелни политически формации, двамата не знаеха,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 защото имаме подкрепата на натовските посолства. После ги поканих да дойдат с мен в офиса на Доган в е, Красно село, като ги предупредих въобще да не отварят тая тема в присъствието на Догани да забравят, че можем да участваме като кандидати от друга политическа сила на предстоящите избори. Пристигнахме в апартамента Доган на Ул, до Иран и между четирима ни се настани госна тишина.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 Предложението ми притесни и стрес на Юнал Людфи и Кадир Кадир, и те казаха, че това едва ли не. Обявяване на гражданска война. Доган обаче се съгласи с моето предложение и аз помолих Юнал Лютфи да напише декларацията собственоръчно. Когато тя беше готова, а подписахме и четиримата. Тази декларация е в архива ми до ден днешен. Отново настъпи мълчание.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 Доган не му отговори. Аз обаче заявих, че темата не подлежи на обсъждане, особено след като подписахме декларацията. И чак тогава им казах, че сутринта съм внесал документите на ДПС за регистрация в ЦИК и чакаме решението на избирателната комисия. Ако и оттам ни откажат регистрация, тогава Юнал Лютфи ще прочете декларацията от трибуната на парламента и депутати от ДПС ще напуснат заседанията на НС. Около 14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 След 5 минути отново спряха музиката за извънредно съобщение от Цики, обявиха, че ДПС е току-що е регистрирана за участие на предстоящите избори за 36 то месе на 13 октомври. След новината, Юнал, Лютфи и Кадир Кадир скочиха да се прегръщат и да играят чучеци, и закръщеха, че са знаели, че няма как да ни откажат регистрация и че при евентуален отказ да ни допуснат до изборите, наистина сме можели да блокираме държавата.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 Че съжалявам, задето доведох я и Кадир и не можах да му докладвам подробно за моите действия в ЦИК. Обясних му подробно какво се случило и тогава той ми благодари най-вече за подвеждащия ход с регистрацията на партия за права и свободи. Думите му бяха, да, разбрах какво си целял с твоя екип да отклониш вниманието от регистрацията на ДПС в ЦИК.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 Седъсе имаха 110 народни представители, БСП 106 и ДПС 24. Така станахме балансьори в 36 то НЕСЕ. Свиках Централния съвет и заседанието се проведе в София. През 2 часа местехме заседанието от съображения за сигурност в предварително наети зали в различни хотели. Тогава съставът на Централния съвет беше от 25 души и местенето с автобус не ни затрудни. На тези заседания Доган не присъства. Тогава Централният съвет взе две исторически решения. Едно. В 36-то несе ДПС ще подкрепи и ще участва в коалиционно правителство с СДС. Две. В коалиционното споразумение да постави условия с искане за забрана на БСП. На 4 ноември 1991 година се откри сесията на 36-то несе.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 Задължително условие в коалиционното споразумение със СДС, а забрана на българската. Социалистическа партия На заседанието предложеният от пъга на СДС Стефан Савов бе избран за председател на 36-тото народно събрание с подкрепата от пъга на ДПС. Още същата вечер аз и Доган бяхме поканени от ръководството на СДС в едно кафене, стопанисвано от КТ, подкрепа на Ул Узунджовска. Подкрепа бяха част от 70. На вратата ни посрещна Васил Велинов от Асп, като много близък с къте, подкрепа. От страна на 70 присъстваха Филип Димитров, Стефан Савов, Блага Димитрова, Юрдан Василев, Александър Юрданов, Елка Константинова, Стоян Ганев, Михаил Наделчев, професор Николай Василев, Радослав Ненов, Асен Мичковски, Васил Михайлов, Нубиеца.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 което ми изненада. Тогава го помолих въпреки всичко да настоява между СДС и ДПС да се подпише такова споразумение и той по ангажимент да говори с Филип Димитров и с другите членове на Координационния съвет на СДС. След няколко дни Куртев ми каза, че Филип Димитров и Догам вече са се разбрали и време за нови условия няма. Гарант за стабилността в коалицията щял да бъде доктор Желю Желев. Правителството на Филип Димитров така на 8 ноември 1991 година с гласовете на народните представители от СДС и ДПС беше избрано правителството на Филип Димитров. В неговия състав, въпреки предварителните резерви на Димитров, влизаха Стоян Ганев като министър на външните работи и Димитър. Луджев като министър на отбраната. По-късно разбрах, че по настояване на Доган те са в правителството от квотата на ДПС,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 От страна на СДС контактната група се ръководеше от Стефан Савов. В състава и бяха Александър Юрданов, Едвин Сугарев и Златка Русева. От наша страна групата се оглави от Ахмет Доган. В нея влизахме аз, Юнал Лютфи и шерифе Мустафа. Постигнахме съгласие за промяна в структурата на мъса.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 Там Димитър Луджев ме запозна с младен Мотавчийски, управител на оръжейната фирма «Тератон», когато Филип Димитров искаше да освободи от длъжност. Луджев каза на Мотавчийски, господин Октай е човекът, който може да помоли министър председателя да отложи уволнението ти на днешното заседание. После Луджев си тръгна и с Мотавчийски останахме насаме в аето на почивната станция. В началото той не искаше да.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 Както беше обещал, младен му ми предостави и останалата част от кореспонденцията. На следващия ден обрах апартамента, който държах под наем в Красна поляна. Явно някой отново беше търсил документите. Те обаче не бяха там. Тези събития съвпаднаха с пресконференцията на президента Желю Желев. През септември на пресконференция генерал-бригади Разпарухов, директор на Националната разузнавателна служба, Обвини правителството и министр-председателя Филип Димитров в нарушение на международни договори и тайни преговори за износ на уръжие в Македония. Изявлението на Гена Спарухов предизвика грандиозен скандал и БСП внесоха искане за извънредно закрито заседание на Народното събрание за разследване на случая Македониягейт. Стефан Савов отказа да свика такова заседание. Тогава пъга на СДС да предложиха да се гласува явно.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 От ДПС настояхме 70 да издигнат друг кандидат за председател на НС и заявихме, че ще подкрепим само кандидат, издигнат от 70. Те обаче отказаха. След тези събития на закрито заседание все пак имаше гласуване, но народните представители от Пъга на СДС отказаха да присъстват. Поставиха ни условия и ние да не участваме. По правилник закритото заседание на НС е задължително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 Тя снемаше обвиненията от министър-председателя Филип Димитров и правителството. В нея се казваше, че съветниците на министър-председателя Алекс Алексиев и Константин Мишев с контактите си в Македония са дискредитирали правителството. От БСП изтеглиха своята декларация и подкрепиха нашата. Насреща с ръководството на Пъга на СДС Филип Димитров да освободи двамата си съветници и така да се приключи със скандала. От трибуната на Несе обаче се ни обвиниха в съглашателство с БСП. На 21 октомври с Доган и Юнал, Лютви бяхме в кабинета на Кадир Кадир, тогава заместник-председател на Несе. След 18 часа при нас дойдоха Филип Димитров и Иван Костов. Филип Димитров отказа поканата на Доган да седне и каза следното. Господин Доган, дойдох да ви информирам, че току-що депозирах в даловодството на Несе искане завод на доверие. С декларацията, която приехте заедно с БСП, вие ме дискредитирахте като министр-председател. За мен е въпрос на чест да поискам вод на доверие. Доган му отвърна, Филипе направил си голяма грешка, изтегли искането си, защото правителството ще падне. Управлението не е емоция, не е въпрос на чест, така че моят съвет е да изтеглиш внесеното искане. Филип Димитров каза, няма да го направя.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 Шофьор от НСО. Доган ги накара да разглубят всички контакти в стаята и да търсят подслушвателни устройства. В един от контактите Рол намери съмнително устройство. Той беше бивш военен и разбираше от тези работи. Зеви, че това е подслушвател. След всичко това Доган поиска закрито заседание на групата. Юнал Лютви се обади. Господин Доган, не ли по-добре, ако е толкова дискретно и секретно,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 Обсъждали се информация за извършена антидържавна дейност от ръководители на ДПС и се готви арестуването на Доган, моето и на още няколко ключови фигури. Тази информация ни шокира. Мехмет Ходжо от Кърджали и Смейл и Смил, адвокат от Силистра, попитаха Доган откъде знае всичко това и дали е достоверно. Доган отвърна, че информацията е достоверна, защото от президентството и от кате, подкрепа. Каза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 На 28 октомври 1992 година се гласува исканият вод на доверие от Филип Димитров. Загласуваха 110 народни представители, против 120. Филип Димитров не получи доверие и незабавно подада оставка. Настъпи краят на неговото управление и първото демократично правителство. След падането на правителството незабавно свикахме Централния съвет на ДПСФ и София прес и решихме да се положат усилия за излъчване на второ правителство на СДС, в което да участваме в рамките на мандата на 36-тото НЕСЕ. А ако не се състави такова правителство, да се отива на предсрочни избори. След това свикахме пресконференция пред журналистите. Още с влизането сите се обърнаха към Доган с въпроса – вярно ли е? Че ще искате в следващ кабинет на Седесе да имате министри в силовите министерства? Доган отвърна, нямаме такова условие. Тогава журналистите казаха, че преди малко в коридора господин Юнал Лютфи им е представил тази информация като решение на Централния съвет. Юнал Лютфи се изчерви и каза, че се шегувал. Познавах много добре Лютфи, той никога не правеше нищо по своя инициатива. Знаех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 При условие кандидатите за министри да са взаимно приемливи и одобрени от посочения кандидат за министр-председател. На 12 ноември президентът. Желев връчи мандат на Филип Димитров за съставяне на ново правителство. Филип Димитров и Дуган се срещаха ежедневно. Дуган ходеше на срещите всеки път с различен екип. Пред пъга на ДПС съобщаваше оскъдна информация и че всичко е под контрол.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 Доган обвини СДС за публикуваните срещу него провокации, заради исканите от ДПС министерски кресла и настояването му за коалиционно споразумение за управление. След среща с президента Желев в президентството пред журналисти Доган се закани на СДС с ДПСарски шут. Преговорите между ДПС и СДС се провалиха.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 на Светослав Лучников и Йордан Соколов. В крайна сметка се спряха на Соколов. Проведохме заседание на пъга на ДПС и поканихме господин Соколов. След разговора с него с 18 гласа, за и 6 гласа, против стайно гласуване одобрихме кандидатурата на Йордан Соколов за министър председател Съобщихме решението си на 70 веднага. В Седесе обаче имаше разногласия около тази кандидатура. Групата около Димитър Луджев и Асен Мичковски, около 20-25 народни представители, не бяха съгласни с нея. Доган се присъедини към тях и обвини Соколов, че организирал подслушването ни в парламента. Тогава от СДС свързаха Доган по телефона с Ани Крулева, директор на Националната следствена служба. В разговора тя отрече Доганни ДПС да са били подслушвани. Преговорите с СДС обаче бяха прекратени еднолично от Доган. На заседание на Пъга на ДПС Доган съобщи, че има кандидат за министър-председател и ни представи кандидатурата на професор Любенберов, економически съветник на доктор Желев. Каза, че тя е съгласувана с президента и професор Беров е дал съгласието си. На среща при президента той връчи мандата на професор Любенберов. Преговорите за съставянето на правителството се водеха в президентството. Този път Доган ме да присъствам и аз. Той ми се похвали, че е ходил на свиждане при Андрей Луканов в ареста на Развигу заяви, че е загрижен за условията в килията, при които държат бивш министр-председател. На заседание на пъга на ДПС Доган постави задача да внесем проекто решение в внесе за отмяна на ареста на Андрей Луканов. Група депутати от ДПС внесохме предложение начало с подписа на Доган за отмяна на решението на Несе от началото на Юли за съгласие за арест на Луканов. На 29 декември 1992 г. в Несе ДПС и БСП с 123 глас подкрепиха отмяната на решението на Несе за ареста на Луканов. 70 се да се напуснаха залата и не гласуваха предложението на ДПС. Една година след на отмененото искане на ЦС и пъга на ДПС за забрана на БСП, започна ерата на партньорство между БСП и ДПС, наложено от Дуган, Луканов и доктор Желю Желев. Андрей Луканов беше освободен от ареста на 30 декември 1992 година в деня на гласуването на правителството на професор Любен Беров. В преговорите за съставяне на правителството участваха двама съветници на президента – Алексей Алексев и Ген Стоян Андреев. Съветник по сигурността. Димитър Луджев и Асен Мичковски представляваха групата от 23 народни представители, напуснали се да се. Аз представлявах ДПС. От БСП не присътваха на разговорите. На срещите в президентството идваха депутати, приближени на доктор Тренчев и Кате, подкрепа. Обсъждахме имена на кандидати за министри, предложени от професор Беров и присъстващите. Отделна група обсъждаше Бъдещата програма за управление На 30 декември 1992 година от трибуната на Несе професор Беров предложи структура и състав на правителството. Не се гласува процедурите за избора на ново правителство и председателят на Несе Александър Юрданов обяви процедура за тайно гласуване. От СДС забраниха на депутатите си да участват в него.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 Настъпи голямо напрежение, включително и в групата на ДПС бяхме се събрали в кабинета на Кадир Кадир Доган, аз и Юнал Лютфи. Влезе Мая Тошкова, секретарката на парламентарната ни група, и съобщи, че Пети Шопова от БСП и един от адвокатите на Андрей Луканов искат спешна среща с господин Доган по важен въпрос. Доган и каза да ги покани. Пети Шопова влезе при нас весела, щастлива и ентузиазирана и се обърна към Доган.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 Успя заговорът, организиран и координиран след ареста на Андрей Луканов на 9 юли 1992 година до неговото освобождаване на 30 декември 1992 година. В него са участвали Ахмед Дуган, Желю Желев, Константин Тренчев, Димитър Луджев, Гем Бригос Парухов, Ген Стоян Андреев и Дъръв в единодействие със службите. Те свалиха първото демократично правителство на 70 и министър председателя Филип Димитров и избраха правителството на професор Любен Беров. Започна ерата на гамафията. В знак на несъгласие за съвместното управление на ДПС и БСП трима народни представители от ДПС. Мехмет Ходжа от Кърджали, Исмейли Смейл от Силистра и Емил Баучков от Пловдив, напуснаха парламентарната група на ДПС и останаха в насе като независими депутати. Групировките в управлението На България Много силно влияние върху дейността на правителството Беров и кадруването на ниво замминистри, шефове на агенции, областни управители имаха Димитър Луджев и Константин Тренчев като неформални лидери на 23-та народни представители, отцепили се от Съюза на демократичните сили след подкрепата им на правителството на Беров. Евгений Матинчев от ДПС стана вице и министр на труда и социалната политика, а Стоян Денчев беше назначен за главен секретар на Министерския съвет. Той беше човекът на Дуган и Илия Павлов. Илия Павлов идваше всеки ден в кулуарите на парламента и се срещаше с Ахмет Дуган, Димитър Луджев и Андрей Луканов. Чрез тях той имаше силно влияние върху решенията на правителството на професор Любен Беров. Двамата състоян Денчев съгласуваха програмата и решенията на правителството. На няколко пъти професор Беров заплашваше с оставка пред парламентарните групи на ДПС и БСП и пред новосъздадената група на Димитър Луджев, Демократичен център, която се регистрира по-късно като партия Нов избор. През 1994 в Пловдив се създаде групировката учредители бяха бизнесмени, утвърдили се от средите на. Назначените милионери на Андрей Луканов в различни области на бизнеса. Знакови имена в гъбяха – Илия Павлов, Васил Бошков, Добромир гуштаров, Валентин Молов, Борислав Дионисиев, Красимир Стойчев, Георгия Гафонов, Емил Тюлев, Ангел Първанов, Петю Блъсков, Георгия Врамов, Степан Ерамян и Христо Александров. За лидер на гъбеше избран Илия Павлов.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 които внасяха суровини и изнасяха. Продукцията Кремиковци натрупа 4 милиарда дълг и покъсно фалира. След време беше продаден с дълговете за един лев. Голяма част от членовете на нахсъздадоха банки и получиха лиценз от Българска Народна банка. Всяка новосъздадена банка получи финансирана от БНБ и държавна спестовна каса като старт за дейността си от стотици милиони левове и валута.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 Обединението тук се разпадна след падането на правителството на професор Любен Беров в края на 1994 г. БСП свали доверието от правителството на професор Любен Беров и той подаде оставка. Президентът връчи мандат на Димитър Луджев за съставяне на правителство, но той не получи подкрепа и неговата кандидатура беше отхвърлена. Тогава Желю Желев назначи Сока служебно правителство начало с ранета Инджова и насрочи за 18 декември 1994 г. провеждането на предсрочни парламентарни избори за 37 народно събрание. Създаване на Обединените демократични сили. БСП спечели изборите с 125 мандата и състави самостоятелно правителство на с Жан Виденов. СДС спечелиха 69 мандата. Народен съюз – 18 мандата, ДПС – 17 мандата, БББ на Жеганчев 11 мандата. Тогава председателят на СДС Филип Димитров подаде оставка и на 30 април 1995 за председател на съюза беше избран Иван Костов. Стоян Денчев беше избран за народен представител от ДПС в избирателен район Разград. В края на управлението на професор Любен Беров Стоян Денчев беше назначен за посланик на България в Финландия, но свободи посланическата длъжност и стана депутат. Той беше очите и ушите на Илия Павлов в пъга на ДПС и в парламента и негов посредник с Доган. По времето на преговорите за създаването на Обединените демократични сили Денчев създаваше напрежение и интриги както сред народните представители на ДПС, така и в Централния съвет на ДПС, защото мултигруп и гъбяха против участието на ДПСФОДСЕ. Създаваше се напрежение и между СДС и НС. Под влиянието на Стоян Денчев, така наречената група на младотурците, джунер. Техир, Юджел Атила и Кемал Ейоп постоянно се противопоставяха срещу водените от мен преговори с Петър Стоянов, Веселин Методиев и Петко Илиев за създаване на Обединените демократични сили. Обвиненията към мен бяха,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 Ахмед Дуган, Николай Василев, Петър Слабаков, всеки и други. Това обединението обаче просъществува твърде кратко. Много от партийните лидери, които го подписаха, станаха народни представители от БСП на изборите през 1994 година, бяха възнаградени за предателството, по думите на доктор Петър Дъртлиев. Тук е мястото да кажа, че по идеология винаги съм приемал социал-демократическите принципи, а не либералните. И днес споделя мнението, че преходът от тоталитарно-непазарно общество към демократично-пазарно може да се осъществи с истинска социал-демократична програма за управление. БСП бяха имитатори-социалисти. Те не допуснаха доктор Дъртлиев да стане президент, а избраха доктор Желев и унищожиха формацията на автентичните социал-демократи. Оглавявана от Дъртлиев Страните от бившия соцлагер които бяха управлявани от истински социал-демократи, успяха и справариха България, и станаха модерни европейски държави Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Естония, Румъния, Литва, Латвия. През 1995 г. започнахме подготовката на местните избори. След разпадането на Социал-демократическото обединение Ръководствата на СДС, ДПС и Народен съюз решиха да се сключи споразумение между партиите и да участваме с взаимна подкрепа и общи кандидати за кметове на населените места. На 16 юни 1995 г. в Зала, Запад на НСС подписа подписа споразумение за участие с общи кандидати на местни избори 95 от Иван Костов за СДС,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 че успешно дясно демократично политическо обединение. В началото на 1996 година започна подготовката на партията от ОДС за издигане и подкрепа на единна кандидатура за президент и вицепрезидент на изборите на 2 ноември 1996 година. От структурите на СДС бяха номинирани трима кандидати Асе Нагов, Петър Стоянов и Александър Юрданов. СДС организира национална конференция в НДК на която Петър Стоянов беше избран за кандидат от СДС. Народен съюз и ДПС издигнаха кандидатурата на доктор Желю Желев, а БСДП подкрепи кандидатурата на Петър Стоянов. Съветът на Одесе не можа да постигне разбирателство за общ кандидат и единодушно се реши да се проведат партийни избори. Изборите се проведоха на един юни и в страната бяха създадени 3333 секции от ръководствата на партиите, участващи в Одесе. Те имаха представители във всяка секционна, общинска, областна и централната изборна комисия. В нейния състав влизаха като председатели Христо Бисаров от СДС, Петър Станков от ДП, Петко Илиев от Безенесе и Асо от ДПС. Кметът на София Стефан Софиянски ни предостави офис на УЛ «Исток-3». Към тази комисия създадохме секретарият с представители от всяка партия. От ДПС предложих Мустафа Карадая. Секретариятът обработваше данните и координираше дейността на областните, районните и секционните комисии. С решение на съвета на Одесе се създаде и регистрира фонд Избори 9-6. В управителния съвет бяха Марио Тагарински, Касимдал, Александър Праматарски и представител на Безенесе. Предварителните избори спечели Петър Стоянов и той беше номиниран за кандидат-президент от партиите в Одесе.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 Тя направи репортаж за тогавашния министр на вътрешните работи в правителството на Жан Виденов-Любомирначев, от който се виждаше, че след инцидента министърът е на купон с жени Калканджиева и други манекенки. Това предизвика скандал в правителството, парламентарната група на БСП и в общественото пространство и доведе до неговата оставка като Министр на вътрешните работи На негово място беше избран Николай Добрев. Парламентът под обстрел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 Организатори на вътрешния преврат в БСП и главни действащи лица бяха Николай Добрев, Георги Първанов и Николай Камов. Подкрепише ги Александър Лилов с хората около него. Срещу преврата бяха от Обединение за социална демокрация, оглавявана от Чавдар Тюранов, към които принадлежеше убитият Андрей Луканов. В пъга на БСП имаше 23 народни представители от Ост. Поизвестните сред тях бяха Нора Наниева, Школагирски, Димитър Йончев, Клара Маринова, Меглена Плокчиева и Дъра, които по-късно бяха изолирани и не попаднаха в листите за народни представители и в ръководството на БСП БСП свика извънреден конгрес на 21 декември 1996 година, на който Жан Виденов подаде оставка, а Георги Първанов беше избран за председател на партията. На 28 декември 1996 г. Жан Виденов подада оставка и като министр-председател. Превратът в БСП успя. Събитията в БСП и правителството доведоха до фалит на много банки. Долърът стана над 3000 лева, обезцениха се спестяванията на хората. Вложителите загубиха парите си в фалиралите банки, създаде се дестабилизация и революционна ситуация страната.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 Стигнал до колата на Су на булевард Влевски, след което легнал на пода на колата. Всички нейни прозорци били потрушени. Той и неговата пъга се колебаеха дали да подкрепят ново правителство, предложено от БСП. След тези акции полицейските части не можаха да удържат протестиращите, водени от силови групи на мултигруп. Сред тях беше рамаданата Лай, тогава началник снабдяване в Кремиковци. В.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 Президентът Петър Стоянов, кметът Стефан Софиянски и ген Красимир Петров с Мегафони призоваваха протестиращите за спокойствие и да се разграничат от провокаторите. В стаята на Юнал Лютфи бяхме Ахмед Дуган, Юнал Лютфи, Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозър, Тодор Кавалджиев и обсъждахме ситуацията и възможните действия от страна на партиите в УДС. По време на срещата камък струши съклата и падна до нас.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 защото штурмуването на сградата на Народното събрание и президентството обслужват единствено БСП слава. Бого, бяхме чути от протестиращите и те се разотидоха. Докато още бях сред хората пред президентството, по мобилния ми се обади Иван Костов и ме покани на среща на лидерите на Одесе в сградата на бившия партиен дом, в стаята на председателя на ПГ на СДС. Там бяха всички лидери на партията от Одесе Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозър. Ахмед Доган, доктор Петър Дертлиев, президентът Петър Стоянов, Йордан Соколов и Евгени Бакърджиев. Костов каза, че ме е поканил със съгласието на Доган като един от активните участници при създаването на ОДС. Има много манипулации относно ролята на Иван Костов и се за събитията на 10 януари 1997 г. твърди се, че той е в дъното на организирането на нападението срещу парламента,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 за да не се допуснат напрежение и сблъсъци страната. Стигна се до общото решение да се организира концерт на пъл, Александър. Невски с известни изпълнители състави, привърженици на СДС и Одесе. По време на концерта и след него да говорят всички лидери от Одесе и да призоват своите структури да овладеят напрежението и протестите в страната. Всеки ден да се организира протестен поход от НДК до Пълъ, Александър. Нески до да отказа на БСП да реализира мандат за управление. Вечерта наистина имаше грандиозен концерт, а на следващия ден от НЕСЕ тръгна огромно множество и се насочи към Мендека. На първия ред на колоната се бяха хванали под ръка Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозър, Ахмед Дуган, доктор Петър Дъртлиев и други лидери на партията от ОДЕСЕ. В цялата страна бяха блокирани големи кръстовища, жепелинии, автомагистрали.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 Непротестите и събитията от улицата принудиха Николай Добрев и Георги Първанов да върнат мандата на 4 февруари 1997 година. Те поскоро не можаха да постигнат съгласие с Чевдар Тюранов и групата от 23 народни представители от Ост да подкрепят правителство начало с Николай Добрев, когато обвиняваха с Георги Първанов за преврата срещу Жан Виденов след убийството на Андрей Луканов. Без тяхната подкрепа и подкрепата на пъга на БББ на Жорж Ганчев. Те можеха да разчитат само на едно нула двема народни представители от БСП. Затова върнаха мандата. След това Георги Първанов и Николай Добрев изолираха хората на ост и Чавдар Тюранов от ръководните структури на БСП и от парламента. Те не бяха номинирани в листите на БСП за народни представители. Вътрешни борби в ДПС.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 В хотел на Минералните бани беше отседнал полковникът от Десей Ордан Йорданов, кум на сватбата на Доган с Ширин Карнобатла и директор на фирма Ариес. Тази фирма управляваше бензиностанциите на Мултигруп и внасяше колитофаш от Турция. В същия хотел бяха настанени около 50 бивши барети, охранители от силовата групировка на Мултигруп. През нощта между събота и неделя същите охранители респектирали...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 Наложиха тайното гласуване и фалшифицираха протоколите от избора. В Централния съвет влязоха подбрани от тях хора. Станалите по право членове на ЦС от квотите на окръжни председатели бяха грубо свалени от трибуната от Дуган, като например Дюнер Тахир, избран за окръжен председател на ДПС в Разград. Много делегати напуснаха конференцията, протестирайки срещу манипулиране на избора.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 В края на разговора Доган ме покани да остана в централата на ДПС като негов началник кабинет. Отказах. Подозирайки, че Доганика и Касим Дал с помощта на Мултигруп се готвят да отстранят всички ръководители в ДПС, поддържащи идеята партията да стане част от ОДС, аз обадих на шофьора си Османи Смеил и жена му Емине, моя секретарка, да изнесат всички документи от кабинета и касата ми празноща срещу неделя.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 След промените, Касимдал със съгласието на Доган унищожи партийния архив с всички протоколи от форумите и заседанията на ЦУБ и ЦС. Обявиха, че са изчезнали. Внушаваха, че аз съм ги изнесъл с другите документи от моя личен архив. Три дни след конференцията проведох пресконференция в една от залите на хотел София Радисън. Имаше голям интерес и дойдоха много журналисти.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 В следващите месеци страната бяха изключени над 2500 членове, основатели на ДПС. Раздяла с ОДС. Изближаване с мафията. След обявяването на предсрочните избори за 38-мо народно събрание ДПС напусна ОДС и стартира проекта Обединение за национално спасение с патрон Симон сакско -Бургоцки. В Мадрид при царя отидоха всички лидери на партиите Фонс и го поканиха. Той прие. В коалицията с ракетоносител ДПС бяха. Партии, оглавявани от Димитър Луджев, нов избор, Александър. Каракачанов, Зелена партия, Венци Димитров и Арлин Антонов. За секретар на ОНС назначиха Стоян Денчев. Направиха предизборни плакати със снимките на лидерите на партиите Фонс и Симеон сакско с неговия подпис. Царят откри предизборната кампания на Он символично във Велико Търново. Доган напусна Одесе с оправданието, че Иван Костов използва ДПС и не гарантира достатъчно избираеми места в листите на Одесе за кандидатите на ДПС дори в традиционни за ДПС избирателни райони. Това не беше истина. Истинската цел беше Одесе да вземат по малко от 120 мандата.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 Управленческа и политическа. Илия Павлов, полк. Димитър Иванов, гестапото, Стоян Денчев, Радослав Ненов, Николай Валканов и Дъра обърнаха на Онс. Илия Павлов забрани на Доган да отсяда безплатно в хотелите му и нареди да изхвърлят багажа му от шведския хотел Ваварна, като му съобщят, че повече не е желан техен гост. Освен това Павлов прекрати и финансирането на централата на ДПС и Вестник.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 Шатрите култово нощно заведение в града. В заведението се предлагаха проститутки и други екстри. Всяка седмица от петък до вторник Доган отсядаше в резиденцията и посещаваше всяка вечер шатрите. Мирчо циганина поемаше всичките му разходи. Коланансо го караше до и го вземаше във вторник. Доган рядко идваше в парламента. Димитър Лужев, Венци Димитров, Арлин Антонов. Александър. Каракачанов и Стоян Денчев, използвайки отсъствието на Доган, флиртуваха с министри и депутати на Одесе. Аз като редови депутат и бивш член на ръководните структури в одесе поддържах много близки отношения с Иван Костов, министри, народни представители и ръководители на партията от одесе. Един ден ми се обади Илия Павлов и ме покани на вечеря. Приех, исках да знам какво е намислил. Имах информация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 че знае колко близък съм с много от депутатите от Одесе и те ми се доверяват. Поиска да направя списък с недотъм лоялните на Костов депутати и да им се плати. Като за начало бил заделил 100 хиляди долара за целта. Отказах и си тръгнах веднага. След тази среща Доган ме покани на вечеря в Правец. Каза ми в петък в 20: Че да бъда там. Никога не бях ходил в резиденцията.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 Доган мълчеше и аз попитах пред всички, «Илия, идвал ли съм при теб да ти искам пари, или ти ме покани на вечеря да ми предложиш зад гърба на Доган 100 хиляди долара, за да организирам преврат срещу Костов?» Напуснах ли срещата с теб, възмутен? «Кажи истината!» Илия Павлов отговори, «Ахмет знае истината, тук сме се събрали сериозни хора, нека да се разберем кой с какво ще се заеме, за да се отървем от командира».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 Върнах се в София и се срещнах с гената на Сатанасов, тогава директор на НСС. Познавах се с него от 1991 година, когато беше прокурор в Разград и когато покъсно с моя подкрепа беше назначен за. Директор на вре Разград от Юрдан Соколов, министр на Мевере в кабинета на Филип Димитров. Той незабавно информира Иван Костов за готвения заговор. Докладът на гената Насов от разследването доведе до освобождаването на девет министри от правителството през 1999 г. Тогава Иван Костов публично заклейми Доган, като го нарече проклятие за България. Основният участник и организатор на заговора се оказа Христо Бисаров, главен секретар на СДС. Той беше предупреден и напусна СДС, преди да бъде разобличен и изключен. Оправда напускането си като изрази несъгласие с управлението и започна да критикува Иван Костов. През 2001 година беше приятен от Илия Павлов и Доган в ДПС по време на управлението на НДСВ и ДПС. Така заговорът не успя. На 6 април 2001 година докараха Симеон Сакско-Бургоцки да създаде НДСВ, за да отстранят Иван Костов от власт. Страхуваха се да не би той да спечели изборите през 2001 година и да управлява още 4 години. Постигнаха целта си НДСВ за 120 мандата и го подчиниха чрез Доган. Отново си стискаме ръцете с Доган. ДПС традиционно печелеше в 26 общини с нюсулманско население изборите за кмет и общински места в местните парламенти. Но за поредните местни избори, изключените бивши местни лидери на ДПС, издигнаха във всички тези общини независими кандидати за кметове на общини. От 26 общини кандидатите на ДПС спечелиха 8 на първия тур, а в 18 отидоха на балотаж с независимите кандидати. В понеделник, деня след първия тур, Доган ме покани на заседание на сълба. Беше изпратил мустафака Радея, лидер на младежката организация в ДПС.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 Поставих обаче едно условие, за да направя това, и казах какво искам от името на всички сключени и отстранени ръководители от ДПС, едно до три месеца да се свика национална конференция на ДПС в София. Две, делегатите с решение на националната конференция на ДПС да възстановят членството на всички сключени през последните три години над 2500 души. 3. Делегатите с решение на националната конференция на ДПС да възстановят на ръководните постове отстранените в нарушение на устава областни общински председатели, членове на ЦС и ЦУБ и да ги допусне като делегати по право на конференцията. 4. Делегатите с решение на националната конференция на ДПС да променят устава и да възстановят пълномощията на колективните органи за управление на ДПС. Доган се съгласи и прие тези условия.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 Кирково, Борино, Сатовча, Гърмен и Завет. Все райони с влияние на Доган. След националната конференция на ДПС на 30-31 януари 2000 година поех длъжността зам-председател на партията, но отказах кабинет в централата на ДПС работех в кабинета на председателя и пъга на ДПС в сградата на Народното събрание на Дундуков. На първото заседание на новият със бях избран за председател на предизборния штаб на ДПС, за подготовка на изборите през 2001 година. Опити за сближаване с позициите. На СДС и Иван Костов. На 26-27 февруари 2000 година СДС имаха национална конференция в зала 1 на НДК. Получих подписана лично от Иван Костов покана да бъда гост на тази конференция. Докладвах за това на заседание на ЦУБА и решихме да уважим поканата като отида на конференцията с Лютви Местан и Емел Етъм. Посрещнаха ни Христо Бисаров и Евгений Бакърджиев и журналистите веднага ни заобиколиха. Мен ме поканиха да вляза от десния вход на Зала 1, откъдето влизаха гостите от чужбина и дипломати от посолствата. Местан и Етъм влязоха от левия вход, предназначен за гости от България. Имаше много гости от Енепе, министър председатели дипломати и посланици от много държави. Придружен от Бисаров и Бакърджиев, минах пред гостите от чужди държави и пред делегатите през цялата зала от дясно наляво. Посрещнаха ме с аплодисменти като важен гост. Разбрах, защо бях посрещнат показно. Заради изреченото от Костов за проклятието Доган. Седнах на определеното ни място в лявата част на залата до гостите от българските организации. Христо Бисаров ме попита дали ще приветствам делегатите. Отвърнах, разбира се, ако ни предоставите думата. Бях обаче подготвен за изненадии. Удари под кръста след такова показно посрещане. Очаквах, че ще ни унижат, като преди нас дадат думата за приветствие на Нюнер Тахир, председател на НДПС и коалиционен партньор на СДС в ОДС след напускането на ДПС, Дюнер Тахир, беше и народен представител от ОДС. Реших, ако това се случи, да предизвикам скандал,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 Журналистите с телевизионни камери ни заобиколиха с въпроса, защо напускаме конференцията след такова посрещане. Веднага дойде и Христо Бисаров и пред журналистите също попита, господин Октай, какво стана? Защо напускате, защо си тръгвате? Тък му щяхме да ви предоставим думата. Отговорих му, благодаря на Иван Костов за поканата. Вие обаче проявихте на уважение към нас, третата политическа сила и нейната парламентарна група, като дадохте думата преди нас на Нюнер -Тахир и унижихте нашите избиратели. След тези думи си тръгнахме от НДК. Новината за скандала веднага беше разпространена от медиите. Дога ми се обади разтревожен с въпроса, защо съм напуснал конференцията. Посланикът на Турция Бурджо му се обадил притеснен да го пита.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 Представих се на двамата дипломати като бивш зам, председател на ДПС и един от съоснователите на Одесе, близък до 70 и Иван Костов. Извиних се за притесненията, които съм създал и от тях с предизвикания скандал. На Пъра заяви, че натовските посланици полагат големи усилия СДС и ДПС отново да се сближат и да преодолеят противоречията, а аз моето напускане на конференцията съм осложно ситуацията.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 Дайте сега да видим как можем да преодолеем различията и недоразуменията между нас след излизането на ДПС от одесе. Възползвах се от въпроса на Костов и мълчанието на Догани предложих да проведем среща в разширен състав, двата изпълкома на 70 и депесе, и поресори членовете на ръководствата да предложат общи действия за бързо единодействие и сближаване. Доган веднага реагира. Нашето ръководство е от 16 души, а това на 70 от 9.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 На 14 март 2000 година в Пловдив ни посрещна кметът Иван Чумаков. Срещата на двете ръководства продължи не повече от час. Стигна се до съгласие членове на двата изпълкома да предложат програма за общи действия и сближаване на позициите по различните секторни политики. След това Костов и Доган дадоха кратка пресконференция, на която съобщиха че 70-те ще положат усилия за преодоляване на противоречията помежду си. Не отговориха на въпросите на журналистите. Срещата по-скоро беше показа, отколкото плодотворна. След нея други срещи на ръководствата не бяха проведени. Доган изрази недоволството си от това мероприятие пред Сълба и обвини Костов и ръководството на СДС в надменност.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 че от БСП са й предоставили кола за лично ползване. След като изгони хрумен Петков от кабинета на Доган, той започна да се. Заяжда с мен, дори ми се обаждаше на домашния телефон. Казваше, че иска да ми информира какво са се разбрали с Доган и Емел Етем по различни въпроси. Отвръщах му, че игра е опасна игра. В началото на Юли се заговори, че финансисти, банкери, економисти и политици стартират,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 че господин Доган е подведени говори за клуб едно 00 като за негова идея. Попитах го дали може да дойде на заседанието и да разсея заблудата на господин Доган. Той се съгласи и му изпратих кола. Бяхме започнали вече заседанието, когато доктор Дъртлиев влезе в залата. Доган беше изненадан и ме погледна с подозрение. Скочи обаче и посрещна дъртлиев, като му каза: че се радва да го види сред нас, защото тък му обсъждахме идеята му за създаването на Клуб 100. Доктор Дъртлиев отвърна: Тия комунисти от БСП отново ми използват. Заблудили са ви! Нямам нищо с Клуб 100. Така идеята на Румен Петков и БСП не се осъществи и Клуб 100 се разпадна. На 19 октомври 2000 година ми се обадиха от централата на ДПС,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 Юнал Лютфи и Емел Етем за сближаване с БСП и подготовка на социал програма за управление с БСП беше отхвърлено и не получи подкрепа. Формулата ДПСД е на еднакво отдалечено разстояние от СДС и БСП до изборите се реализира. И това наше решение ускори подготовката за връщането на Симеон сакско на 6 април 2001 година и създаването на НДСВ. Драматичните избори 2001 на заседание на ЦС на ДПС, като председател на предизборния штаб на ДПС, предложих и се приеха три решения. Едно да се регистрира фонд, избори 2001 на ДПС, предложих и се одобри следното ръководство на този фонд. Доктор Хасана Демов, председател на управителния съвет на фонд, избори 2001. Ахмет Емин, член на устна фонда. Мустафака Радея, член на фонда. Регистрирахме фонд, избори 2001 в съда.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 Членовете на управителния съвет на фонда имат различна съдба. В ДПС Ахмет Емин беше убит, доктор Хасана Демов стана министър, Мустафака Радая стана оперативен председател на ДПС. Две. Да се предостави на окръжните съвети на ДПС възможността да утвърждават кандидатите за народни представители в избирателните райони. Три. Да се организират открити срещи с образованите кадри вишисти в ДПС във всички области на страната.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 С посредничеството на Рамаданата Талай и Ейруш Хаджа, Ахмед Доган и Цветелин Кънчев бяха подписали коалиционно споразумение за участие в изборите за Народно събрание през 2001 година. Предизборният штаб, штаб, и ЦС на ДПС бяхме информирани за това от господин Доган на заседание на ЦС, на което присъстваше и Цветелин Кънчев, поканено от Доган. Беше голяма изненада за всички и много трудно дописахме кандидатите на Евророма в листите с кандидати на ДПС. Доган убеди членовете на ЦС че кандидатите на Евророма няма да бъдат в листите на традиционните избирателни райони на ДПС, а в избирателни райони с цигани в Перник, Монтана, Чустендил, Видин, Враца, София област. Светелин Кънчев беше обещал срещу заплащане сигурни и избираеми места за кандидати от Евророма в листите на ДПС. Това създаде големи проблеми в последните дни преди регистрацията на листите ФРИК.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 Три дни преди крайния срок за регистрация на листите Фрик започна процедурата за съгласуването им в ЦОБА. Ахмед Доган, Юнал Лютви, Емел Етъм, Талай, Джевджет. Чакъров и други членове на ЦОБА не бяха номинирани за кандидат народни представители от областните ръководства. Доган винаги е бил водач на листа в два силни избирателни района, най-често Кърджали и Благоевград.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 От там до 2001 година ДПС получаваше 2500-3000 гласа, които не бяха достатъчни за избор на народен представител. В листата на избирателен район Добрич бяха дописани още Джеф Джечекаров, Касимдал, Рамаданаталай, Ахмет Юсин, Мустафа Карадея и дъра членове на ЦУБ и ЦС. Изборът на Доган не беше сигурен. Обидения Досен, че няма номинация за водач на листа в силен избирателен район Доган се заключи в кабинета си. След много молби и натиск от моя страна, го убедих да подпише листата на кърджали и водач Ремзи Осман. Доган си беше тръгнал, преди да подпише листата на избирателен район Благоевград. Отидох до Мамов, Белите Брези и след много сериозен разговор в 17- Че той все пак е подписа. Не им водач остана Арсуманов, Манов, али и Мамов.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 Документите с подписаната от Доган листа изпратих незабавно с кола към Благоевград за регистрация в РИК. Закъсняха и вместо до 19. Че внесоха документите около 20. Че РИК отказваше да ги приеме след установения от закона час. Тогава се обадих на председателя на РИК Благоевград с молба да ги приемат и след това да решават за регистрацията. Обадих се и в ЦИК за съдействие да убедят Рик Благоев град да приемат документите на ДПС, казах, че сме имали основателни. Причини за закъснението и по пощата сме изпратили нотариално заверени документите в 18. Че Рик Благоевград приеха документите, внесени от ДПС, но отказаха да регистрират листата с кандидатите на ДПС заради закъснението. Знаех, че ще стане така, за това събрах в 18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 Жалбата ни беше уважена и съдът задължи Рик да регистрира листата с кандидатите за народни представители на ДПС Арсуманов, Али Манимамов, стана народен представител. Така започна кариерата му в ДПС и той стигна до заместник-председател на ДПС и Народното събрание през следващите години. Както винаги, Догам беше поел ангажимент да регистрира на избираеми места в листите на ДПС хора на Илия Павлов, Тодор Батков, Христо Бисаров от екип и дъра представители на групировките. В одобрените от областните ръководства на ДПС листи с кандидати за народни представители нямаше свободни за дописване места за други кандидати. Доган ги изпращаше при мен в предизборния штаб, но аз нищо не можех да направя. Казвах им, че едва сме намерили място за Доган като водач на листа и сме го номинирали само в листата на Добрич,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 Защото така ще предизвикам напрежение сред нашите хора. Така през 2001 година на изборите за 38 несе няма избрани народни представители от ДПС от обръчите на Доган. След напреженията около регистрацията на нашите листи фрик стартирахме предизборната кампания по предварително одобрен от предизборния штаб график. Доган продължаваше да...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 и настояваха да бъде вписан на попредни позиции. Въпреки конфликта си с областното ръководство на Кърджели, той все пак беше избран за народен представител. След избора му от областното ръководство поискаха той да напусне парламента. Покъсно Доган го назначи за министър на земеделието, за да му служи вярно и да комуникира само с него. Същата вечер пристигнах в град Исперих. Посрещна ме доктор Хасана Демов. В разговора за сценария на митинга, който щеше да се състои на другия ден на Демир Бабатеке, от него разбрах, че той не е водач на листата в Разград. Бях много изненадан, защото той беше вписан на първо място в тази листа и Догана подписа пред мен. Адемов ми обясни, че Касим Дал му се обадил преди регистрацията на листата фрик от името на Догани, му съобщил, че като водач в Разградската листа лично Доган не определил и вписал Ема Летъм, а доктор Хасана Демов остава втори. По факт са изпратили променената листа и доктор Демов регистрирал фрик. На митинга Емел Етем не се появи, но я е съобщихме като водач на листата. А в края на митинга от името на Доган, изненадващо от София, дойде Ахмет Емин. След митинга имаше пресконференция с журналисти. Преди нея Ахмед Емин ме предупреди, че ще прочете специална заповед на Доган пред всички. Поисках да я видя, но той отказа с думите, че Доган изрично му е наредил да не я показва на никого, включително и на мен. По време на пресконференцията Емин заяви, че е опълномощен от Ахмед Доган да огласи негова заповед. В заповедта пишеше, че оттегля като водачи на листия Мел Етем от листата за Разград и Рамаданата Лай от листата за Русе, им нарежда да внесат молба Фрик, за да бъдат отписани като кандидат народни представители на ДПС. Бях втрещен. Въпреки въпросите на журналистите не можех да коментирам, защото нямах никаква информация. Попитах Ахмет Еминза. Причините, ала той каза, че не знае нищо, само изпълнявал заповед. След през конференцията веднага потърсих господин Доган, но той беше изключил всички телефони. Търсеха ме журналисти от София и цялата страна, ала отказвах коментари. Обаждаха се и разтревожени членове на ЦС и областни ръководители на ДПС, след като информацията изтече в медиите. Скандалът можеше да провали предизборната кампанията на ДПС, защото според изборния закон Доган не можеше да отзовава кандидати за народни представители от вече регистрирани фриклисти. Дори по тяхна подадена молба за оттегляне.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 че МЛ Етем и Рамадана Талай са фалшифицирали листите за кандидат-депутати в Разгради Русе. Касим Дал и МЛ Етем му казали, че тя като водач на листата в Русе няма шансове за мандат, защото там имало много негативни настроения срещу нея. Фрус е сигурен мандат, щел да получи Абазов втори в листата. Доган се съгласил и подписал двете променени листи на Разгради Русе, без да ги прочете. Чак след публикуването на регистрираните фрик списъци с кандидатите на партиите, той видял, че водач на листата в Руса е Рамадан Аталай, а не Абазов, както си мислял. Затова принудил Етем Талай да подадат молби за отказ до Рик. Само, че юристите бяха подвели Доган и Рик на уважимо молбите на двамата кандидати. Те бяха избрани за народни представители Емел Етем от Разград, а Рамадан Аталай от Добрич. От русе не беше избран народен представител от ДПС, мандатът беше провален. По-късно Доган и двамата виновници се оправдаха за случилото се, като съобщиха в медиите, че аз съм подвел председателя Доган. На митинга на Демир Баба е при мен дойде Сайтесов от Турция. Той тогава оглавяваше дирекция Балкани към Външното министерство на Р. Турция Познавах го от много години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 Така щел да помогне за изборните резултати на ДПС в България и Турция. Бюлент Еджевит беше начало на служебено правителство в ФРА. Турция и там престояха предсрочни избори. Посещението на българската делегация и този акт за отмяна на визите, щяха да помогнат на Еджевит да ги спечели. Сайте поискал среща с Доган чрез Касим Дал в София, но му казали, че Доган е много изнервен и отказва всякакви срещи.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 Турция бяха прехвърлени в избирателен район Добрич и там ДПС получи четири мандата. Освен Доган бяха избрани Джефджет Чекъров, Рамаданата Лай и Ахмет Ясин. С 23 000 глас БСП не взе мандат от Добрич и водачът на листата им Александър Лилов не можа да стане народен представител. Стана голям скандал и този случай принуди законодателите да приемат друг метод за разпределение на гласовете от чужбина на следващите избори. Така тоган беше спасен и стана депутат в 38 десе. Цик реши гласовете от Турция да бъдат разпределени в избирателни райони Сливени и Ямбул и в чужбина да се гласува само с новите документи за самоличност. Разговарях с членове на Цик от квотата на ДПС и ОДС и ги помолих да преразгледат двете решения.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 Направиха Коалиция национално движение Симеон II, НДСВ, с председател на коалицията Симеон сакско и се регистрираха за участие в изборите на 17 юни 2001 година. Целта беше да се попречи на Одесе и Костов отново да спечелят изборите и да повторят управлението си. Организатор на политическия проект за връщането на Симеон Сакско-Бургоцки в България беше известният неформален кръг, Монтери начало с ген Любен Гоцев и други офицери от Пгуна Десе. Те бяха стартирали идеята със създаването на Обединение за национално спасение, ОНС, с ръкетоносител Доган, когато царят прие да бъде патрон на ОНС през 1997 година. Те преследваха няколко цели. Едно – ОДЕСЕ да не спечели изборите през 2001 година. Две – да отстранят Иван Костов, ОДЕСЕ, от управлението на страната. 3 да детронират Симон сакско като монарх, назначавайки го за министр-председател на Република България. 4. българите да се откажат от идеята за възстановяване на монархията. Политическите инженери от ПГУ постигнаха целите си. Едно, Одесе и Иван Костов загубиха изборите. 2. НДСВ спечели изборите и Симеон сакско стана министр-председател на Република България признавайки републиканската конституция с дадената клетва при встъпването си в длъжност. Три, българите се отказаха от възстановяване на монархията след провала на управлението на НДСВ. Четири, Симеон да не управлява самостоятелно, а под контрола на техния човек Ахмед Доган в полза на създадените от тях групировки. За да не се повтори грешката от изборите през 1997 година,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 БСП – 48 мандата. 4 ДПС – 21 мандата. Преговорите на Симеон сакско с ОДС след изборите бяха формални. Той употребил ОДС за да легитимира управлението си с Дуган и Мултигруп. Кандидатите за народни представители в листите на НДСВ бяха лица, близки до силните групировки спонсори на НДСВ, като Васил Бошков, Илия Павлов, Емил Кюлев, Тодор Батков и Дъра. В централата на ДПС свикахме съвместно заседание на ЦУБа и новоизбраните народни представители веднага след окончателното обявяване на изборните резултати от ЦИК. Доган закъсняваше вече няколко часа. Присъстващите нервничаха, най-вече Ремзи Осман и останалите депутати от Кърджели заради присъствието на Мехмет Дикме. Към него имаше подхвърляние от рода, не те ли срам сега да си тук, след като агитираше против нас? Подей си оставката и напусни парламента. Обадих се на Ерол Челеби, охраната на Доган. Каза ми, че той е при Илия Павлов в Бистрица. Отидох при тях веднага и те си изненадаха, като влязох. Илия Павлов се обърна към мен. Октай, добре дошъл и помогни да направим правителството час поскоро, за да се отървем от Костов. Отвърнах, че нямам против. Но първо с господин Доган трябва да успокоим депутатите, защото вече нервничат, и помолих Доган да тръгнем веднага. Каза ми да се връщам, той щял да дойде след половин час. Върнах се в централата. Малко след мен пристигна Доган. Седна и на висок тон, доста превъзбуден, започна да се кара на депутатите. Вие не ме в парламента, затова от днес разпускам всички колективни органи на ДПС. Няма ЦС?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 Настоях да излезем двамата да поговорим в съседния кабинет. Тогава го помолих да посочи Ремзи Осман като един от зам председателите на Пъга. Казах му, че Османи групата откърджали са афектирани и със самочувствието, че са реализирали пет мандата, за това трябва да бъдат успокоени. Да се успокои той, а след това да прави каквото иска. След като се върнахме на заседанието, Доган като председател на Пъга предложи за свои заместници Ремзи Осман, Лютви Местан и юнао лютви, след което регистрирахме ръководството на Пъгъв на се. Това беше първото и последното заседание на групата, преди Аз и Доган да се разделим за винаги през 2001 година. Еднолично Доган реши и влезе в управление с Симеон и НДСВ. Изненадващо за всички, особено за депутатите от Кърджели, той назначи Мехмет Дикме за министър на земеделието, неждет Мулов министр министър без портфел, изключено ДПС.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 Стоян Ганев координираше оформянето на листите с кандидат-депутати на НДСВ и имаше много силно лоби в парламентарната група на НДСВ. По късно Доган и Илия Павлов принудиха Симеон сакско да го уволни като свой началник кабинет, за да лишат от влияние Васил Бошков. След сключеното от Доган споразумение за коалиционно управление с НДСВ, аз депозирах оставката си от длъжността заместник-председател на ДПС и член на ЦОБА. Мотивите за оставката ми бяха – едно, отказът на Доган да свика заседания на ЦС, ЦОБ и ПГ на ДПС за обсъждане на Коалиционното споразумение за управление с НДСВ. Две, Доган еднолично кадрува и назначава министри и други държавни кадри, близки до Мултигруп, които са в конфликт с структурите на ДПС. Три, коалицията ДПС и НДСВ създава условия за управление на групировките – Мултигруп, Нове Холдинг, Русексимбанк, Орел и Дъра.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 особено ако е починала. През 2003 година се създаде дискусионен клуб «Новото време» от депутати на НДСВ. Главни действащи лица на новия проект бяха Емил Кошлуков, Мирослав Севлевски, Борислав Цеков и Дъра. На 10 март 2004 година 11 народни представители, членове на дискусионния клуб, напуснаха пъга на НДСВ и създадоха нова пъга «Новото време». И още повече обесилиха Симеон сакско и парламентарната група на НДСВ, като ги починиха. Процесите се контролираха от същите хора, които доведоха Симеон сакско и създадоха НДСВ. Тяхна маша за успешно изпълнение на целите им бяха Доганни клуб – Възраждане. Български бизнес-клуб – Възраждане се създаде на седемнедесет. Септември 2001 година негови основатели станаха... 1 Илия Павлов, мултигруп. 2 Васил Бошков, Нове Холдинг. 3 Емил Кюлев, Русек Симбанк. 4 Добромир Гущеров, Зк, Орел. 5 Борислав Дионисиев, Булвар Ентерпрайсис. 6 Тошо Тошев, Вк, Труд. 7 Радосвет Радев, Дарик Радио. 8 Петю Блъсков през група Часа.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 България на 26 октомври 2005 година. Бяха застреляни и други съветници на президента Георги Първанов, извън кръга на клуб Възраждане. През 2005 година Дуган беше настанен от групировките в Танар. Сарай в Бояна и стана най-охранявания човек в България от НАСО. За неговата лична охрана и охраната на сградата вече 11 година всяка година държавата плаща над две,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 За да успокои членовете на ръководството на ДПС и областните ръководства, които негодуваха, че той кадрува на всички нива еднолично. След моята оставка, както членовете на ЦС, така и медиите очакваха развитието на конфликта Доган-Октай. Ръководено от Доган, заседанието започна при голямо напрежение. На официалната трибуна освен него бяха Касим Дал, заместник-председател на ДПС, напуснал ДПС и изключен през 2011 година, Емел Етъм, министр на бедствията и авариите през 2005 година в правителството на Сергей Станишев, Мехмет Дикме, през 2005 година освободен от Министерството на земеделието от Догани напуска ДПС, Неждет Мулов, по-късно изключен от ДПС, Росен Владимиров, по-късно избяга Швейцария, Ахмет Емин,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 Чедоган обяви, преди да закрия заседанието, ще ви съобщя промените в състава на ЦОБА. Господин Октай подаде оставката си като заместник-председател на ДПС и член на ЦОБА. Оставките при нас не се обсъждат. Макар и да не съм съгласен с мотивите му, аз заприемам. Освобождавам всички членове на ЦОБА на ДПС и назначавам следните за нови членове, след което прочете седем имена.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 Настъпи тишина. Догани спусна нервите си и започна да крещи. Изхвърляте тази пикла от заседанието. Тя се обърна и каза, няма нужда да ми изхвърляте, аз сама ще напусна и ще реша дали по-нататък ще остана в тази партия. Тогава поисках думата. Казах, че дори осъданите на смърт имат право на последна дума. Поисках да прочете мотивите си за оставката и след това да си скажа и аз.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 Доган отказваше да свика ново заседание на Централния съвет след скандалното заседание на 11 септември в Новотела. Обаждаха ми се членове на ЦС и искаха да реагираме, за да принудим Доган да свика заседание на ЦС и да излезем с официална позиция в подкрепа на кандидатурата на Петър Стоянов за втори президентски мандат. Затова на пресконференция с журналисти в НСЕ от името на ЦС прочето в декларация с искане незабавно да се свика заседание на ЦС на ДПС за подкрепа на кандидатурата на Петър Стоянов за президент. След публичната ни реакция на петия ден от старта на предизборната кампания Касим Дал и Ахмет Емин изготвили списък на подбрани членове на ЦС около 55 от 95 души, лоялни на Доган, за да осигурят кворум за заседанието. Предоставили списъка на Теодора секретарката на Касим дал, за да се обади на всички списъка и да ги покани на заседание на ЦС на ДПС на 16 октомври 2001 година. Така догани компания. Решили да направят тайно заседание, без членовете на ЦС, подкрепящи кандидатурата на Петър Стоянов. Мустафа Карнобатла от Плевен и други членове на ЦС се обадили по телефона на Теодора в секретарията на ДПС и тя им казала, че ги няма в списъка на поканените.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 Ахмед Доган откри и ръководеше заседанието. До него в президиума бяха Касимдал, Юнал Лютви, Лютви Местан, Емел Етем и Ремзи Усман. Доган беше изнервен и превъзбуден и почти крещейки, започна, в тази зала не искам да чувам името на Петър Стоянов. Не искам да се обсъжда неговата кандидатура за президент. Искам да обсъдим другите кандидатури.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 Сега ли да поканим, или след гласуването на предложението ми? Настъпи тишина. Тогава аз кочих и, без да ми дал думата, заявих на висок глас да наобижда членовете на ЦС за пореден път. Попитах го, когато ще решаваш сам, защо ги покани на това заседание? За да им се подиграваш ли? Искам думата. Искам всички да чуят моята и на други членове на ЦС позиция. Я досън,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 Дори предпочетоха непознатия Арсу Манов вместо теб. Говори все в този тон с обвинения срещу Доган в продължение на 45 минути. С наведена глава той слушаше, потеше се и почервенял от яд мълчеше. Реших да използвам последния си кос. Ахмед, вместо да се чудиш как силия Павлов и клуб, Възраждане да направите Георги Първанов президент на България.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 Второ, поиска от тях незабавно да ми изключат от ДПС и парламентарната група. Емал Етем беше подготвена и незабавно взе думата и каза който е «за» да гласува. Без да изчака гласуването обаче, запитай кой е «против», пак без да види резултата. След това обяви, че съм изключен от ДПС. Нямаше реално гласуване, нямаше и протокол от заседанието.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 Това беше гавра с историята. След протеста на иселниците и полизатворниците Доган ги излъга, че връща ордена. След обвинението на Доган, че съм присвоил 400 000 лева от предизборните средства на ДПС, заведох срещу него дело за клевета за един лев. Адвокат ми беше Иван Татарчев, бившият главен прокурор на Р. България. По негово настояване трябваше да посоча двама свидетели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 Благодарих му с думите, Мустафа, ще развалиш взаимоотношенията си с брат си, със семейството си. Доган ви е зет. Имат дете Ширин, но той настоя, точно за това искам да съм ти свидетел. Те се ожениха без любов. Снаха ни я даде на Доган. Опозори фамилията ни. Бях против този брак. Все едно я продадохме. Този брак ще свърши зле. Моля те, Осман, позволи ми да изчистя петното от фамилията. Другият ми свидетел беше Мустафа Хатиб от Сливен. Адвокат Ялназув представляваше Доган. Свидетели му бяха Ахмет Темин и Цветелин Кънчев. Цветелин Кънчев го водеха в съда двама полицаи с белезници от затвора, където той излежаваше присъдата си. Цветелин Кънчев лъжеше съда, че ми е дал на ръка сто хиляди марки.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 Евророма не внесе и една стотинка в фонд избори 2001. По време на свидетелските показания, Ахмет Мин потвърди думите, казани от Дуган пред съда. Той стана волно или неволно мой трети свидетел. Дуган не можа да представи съда доказателства за твърдението си и Софийски районен съд по град Дел 9441 наклонена черта години на 07. Години,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 Полицейски и съдебни власти преследваха и наказваха опонентите си, защото не се съгласиха да обслужват мафията. ДПС стана най-мразената партия от българските граждани. Анти-ДПС настроенията създадоха условия за създаването на крайни националистически партии. По нов път след ДПС. Останах в Народното събрание като независим народен представител до края на 39-то през 2005 година.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 След датата на внасянето им от три инстанции на прокуратурата бяха внесени три протеста срещу регистрацията на ДДК. Предложение СИСХ. От 05. Години пореда на надзора за законност от зам районен прокурор при Софийска районна прокуратура. Предложение СИСХ. И от 12. Години пореда на надзора за законност от прокурор, завеждащ отдел, следствен при Върховна касационна прокуратура.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 Регистрирани като учредители на ПП ДДК бяха призовавани в следствените полицейски служби, им се оказваше натиск да се откажат от подписите си в учредителните документи. Столична следствена служба, следовател на Дюрова, призова членовете от ръководството на ДДК като обвиняеми по съла дело от 2003 г. Софийски градски съд с председател на състав Костадинка на умова с решение от 20. Години отхвърли иска, предявен от Софийска градска прокуратура срещу политическа партия. Движение демократично крило като на основателя ни недоказани осъди Софийска градска прокуратура да заплати разноските по делото. С това си решение СГА спря жалбата ни в Европейския съд по правата на човека Страсбург. От това решение бе видно, че преследването на всички учредители и ръководители на ДДК е било противозаконно и тенденциозно в полза на ДПС. Това е ярко доказателство за обслужване на модела. Доганни ДПС от всички власти в България през годините. Българските граждани от турски происход, изгонени от България по време на тенар. Голяма екскурзия, когато над 450 000 български турци бяха прогонени от България през 1989 г., с решение на правителството на Тургут Йозъл получиха и турско гражданство. Конституцията на Турция забранява двойното гражданство. Но на българските турци, изселени от България, то им бе позволено. Така тези селници получиха избирателни права и в двете страни. Есента на 2005 година в Турция те създадоха нова обществена организация извън казионната и селническа Белгоч Бурса. Белгоч е организация на всички селници в Турция от балканските държави след Балканската война. Поради специфичните проблеми на изселниците от България, те имаха нужда от своя организация за решаване на проблемите им в България и Турция. На 15 ноември 2004 г. в ХАЛА Иглика в Боровец пристигнаха на двудневен форум Ръководствата на Съюз на Балканските Турци от 38 града в Турция за учредяването и регистрацията на обществената организация и в България. Като един от организаторите логисти на проведения форум в Боровец поканих ръководители на десни политически партии от България. С присъствието си ни уважиха Иван Костов, Надежда Михайлова, Стефан Софиянски, Анастасия Мозър, Петър Стоянов и Дъра. За председател на Съюза на балканските турци беше. Избран се Ихан Тюркан от Истанбул, юрист и селник от Разград. След приключване на форума в различни медии, той разясни целите на организацията и проблемите, които имат и сълниците с двойно гражданство в България и Турция. Над 1700 души са били осъдени и лежали в затворите в Белене, Стара Загора, Пазарджик и в Централния Софийски затвор. На 22. Години е освободена само групата на Доган.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 Около 446 от тях са привлечени като свидетели по делото за разследване на престъпленията по време на възродителния процес и насилствената смяна на имената на българските турци от комунистическия режим. През 2004 година в Асенов град се учреди и регистрира в Съда Обществена организация Национален защитен център, Хакикът, Истина, от политическите затворници, осъдени по време на смяната на имената и покъснах страдирани в Турция.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 Белене едно. Белене две. След Белене. В книгата «Демократична лига» е описана историята на създаването на първата политическа нелегална организация и съдбата на създателите и кратко. Историята на Демократична лига е интересна, защото ДПС се създава от десе по подобие на тази организация. След екстрадирането на основателите на Демократична лига Мустафа Юмер председател, от Крумов град, Сабри и Скендер секретар,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 На 26 февруари 2005 г. Шумен, в залата на ХЛА, Шумен се проведе форум за обединение и създаване на коалиция балканска. Демократична лига за подготовка и участие на предстоящите парламентарни избори в България през 2005 г. организатори на форума бяха Движение Демократично крило Осман Октай, Национално движение за права и свободи Дюнер Тахир, Партия за демокрация и справедливост Недим Генджев младши, Съюз на балканските турци Сейхан Тюркан. Демократична Лига Физола Якоб. Национален защитен център Хакикът Мехмет Мустафа. На форума присъстваха близо 2500 души от членовете и ръководствата на тези организации. От Турция пристигнаха пет автобуса с членове и ръководители на събата, Хакикът и Демократична лига начало Селчен Кочак и Сейхан Тюркън. Изненадващо от форума отсъстваше Дюнер Тахир, който не подписа коалиционното споразумение.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 За голяма наша изненада, нито една от националните телевизии не отрази проведения форум и през конференцията във вечерните си новини. БНТ, БТВ и Нови Тиви съобщиха, че във Варна Дюнер Тахир е провел среща с исълническите организации и показаха кадри от пресконференция с един негов брат от Турция, когато той представи като представител на исълническите организации от Турция. Ръководството на Бъдала решихме да се проведат мероприятия в разград, търговище.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 Разговарях с министъра на вътрешните работи Петканов НЕСЕ и с главния секретар на МВР ГМБ. Борисов по телефона и ги помолих да съдействат за безпрекетственото пътуване на организираните от нас автобуси за провежданите мероприятия. Те ни съдействаха и автобусите бяха пропуснати страната и на границата на капитан Андреево. На площада в центъра на Хасково Пречиталище заря пристигнаха над 2500 души от страната и Турция. Имаше много журналисти от национални медии. Присъстваха журналисти и от Турция и дипломати от посолствата в България. При мен дойде секретарят на читалище, Заря с началника на Врахасково Полк Полкиванов, придружен от други офицери от полицията, за да ми съобщят, че мероприятието в читалище Заря не може да се проведе, защото вечерта е имало токов удар и аварията ще бъде отстранена в понеделник.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 Следващата седмица проведохме мероприятие и в град Гоцеделчев, където нямаше саботажи. Присъстваха около 1000 души. На всички горепосочени форуми пристигаха от Турция представители на исълническите организации начело Сялчен Кочак и Сейхан Тюркан. На всички проведени форуми присъстваха и медии от Турция. Главният редактор на ВК. Търджуман, господин Метинашък, пътуваше си селниците и организираше присъствието на медиите от Турция. Пътуване до Истанбул. Срещи си селниците. В Истамбул в средата на април проведохме следващото мероприятие с селниците и политическите затворници. Организатори бяха Ялчен Кочак и Сейхан Тюркан. Участваха Ялчен Байер, гъл редактор на в и Метинашък от Търджуман. За мероприятията в Турция поканих журналисти от различни медии и от България. С нас ежедневно пътуваха Димитрина Пандурова с оператор от ТВ Европа, Любено Бретенов от в, сега Колов от в, Нов живот, Кърджали. Всички заедно отседнахме в правителствената резиденция Ататюрк в Истанбул. Срещите си сълниците се провеждаха в препълнени сватбени зали в турската столица. На тях присъстваха по 2000-3000 души, както и много турски журналисти. Тези срещи се отразяваха основно от в Хъриет, в Джуман и турската национална телевизия. На форумите и сълниците издигаха плакати с надписи: "Не на ДПС мафията", "ДПС мафия" и "С ДПС дотук". Получихме информация, че Касим дал заедно с Ахмет Хасин и още няколко от близкото обкръжение на Доган са били изпратени по спешност в Турция и обикаляли кварталите и заведенията си селници от България, като им забранявали да посещават провежданите от нас мероприятия. Поискали съдействие от официалните власти в Турция за възпрепятстване и забрана на срещите ни в Истанбул, Бурса, Измир и други градове на Турция. На третия ден от пребиваването ни в Турция в Три, часа през нощта ми се обади лчен кочък. Помолиме да отида в стаята на метинашък тъй като от Анкара са пристигнали много важни високопоставени гости, които спешно искат да се видят с мен. Облякох се и отидох. Освен Кочак и Яшък стаята бяха двама непознати. Заявиха, че са представители на официалните власти от Анкара, без да си кажат имената. Имаха вид на военни и офицери от службите. Обстановката беше тягосна. Господата ме поздравиха и казаха, цитирам по памет. Уважаеми господин Осман Октай, добре дошли в Турция. Много добре знаем кой сте и какво правите в България и Турция. Знаем ви като основател и заместник председател на партията на турците нисулманите в България от 1990 до 2001 година бил сте ръководител на официални делегации от ДПС на партийни конгреси на Отечествената партия, Анап, Тургут Юзал, Месут Йелмас, На, Верен Път, Сюлейман Демирал, Тансо Чиллер.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 На следващия ден прекратихме мероприятията и всички се прибрахме в България. Теве Европа излъчиха поредица от репортажи и интервюта от проведените срещи с. Изселниците и политическите затворници в Истанбул. Балканска демократична лига извън играта в политиката. За предстоящите парламентарни избори 2005 решихме Бъдала да участва в съюз с демократи за силна България.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 Скат са същото наименование. Волен Сидоров и Радослав Ненов са от Ямбул. През 1991 година Ненов, тогава конфедеративен секретар в КТ, подкрепа ме запозна с Волен Сидоров заедно с други хора от Ямбул. Коалиция атака щяла да бъде крайна българска националистическа формация. В предизборната кампания ще ли да се регистрират и други български националистически партии?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 Не можахме да се регистрираме в ЦИК. Пропадна целият ни едногодишен труд. Елчен Кочък получи 10-годишна забрана да влиза в България от НАС като заплаха за националната сигурност. НСУ назначи охрана на Ахмед Доган, който обикаляше пред изборните митинги на с хеликоптер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 Резултатите от избори 2005 бяха следните: Едно Коалиция за България реализира 82 мандата. 2. НДСВ 53 мандата. 3. ДПС 34 мандата. 4. Атака 21 мандата. 5. ОДС 20 мандата. 6. ДСБ 17 мандата. 7. Български Народен съюз 13 мандата. С влизането на ПП, атака в Народното събрание, те и ДПС станаха като скачени съдове, взаимно си помагаха в мобилизиране на избирателите. Атака нападна петъчна молитва на нюсулманите, а ДПС обяви, че възродителният процес продължава. Прокуратурата бездействаше и гледаше отстрани. Стигна се до тъм ДПС и атака да управляват заедно по време на правителството на Орешарски през 2013 с помощта на Златния пръст на АТАКА Веднага след изборите 2005 в интервю пред Георги Коритаров в ВВ, новинару бивих. Притесненията си. Там заявих, за съжаление, заиграването с е АТАКА с цел мобилизиране на избирателите на ДПС по време на предизборната кампания създаде условия за опасни за България крайен български и крайен турски национализъм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 НДСВ не влезе в следващия парламент, а БСП получи само 40 мандата. Бойко Борисов и Герб спечелиха изборите и той стана министър председател Борисов спечели като спасител на България от лошите и за да не бия лошите. На пресконференцията в НДК в нощта след изборния ден Доган обяви, Бесен, мутрите ще управляват България, днес не знаем кои са лошите и кои са мутрите. Май всички са заедно в обслужването на мафията, която днес се нарича моделът «Кой?». Снимки и документи Заключение След тенар Плавен безкръвен преход в България с най-успешния проект на десе модела «Доган» днес ситуацията в България е следната. Едно, България е най-бедната страна в СА. Две, над две милиона млади и образовани хора напуснаха страната. 3 над 3 милиона пенсионери с минимални пенсии от 150 до 300 лева. 4 България е с най-много фалирали банки с откраднати над 30 милиарда лева. 5 Неработеща економика. 6 Липса на свобода в медиите. 7 Скрита на на безработица. 8 Тле опасност от етноконфликт с циганите.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 Ровещи в кофите, бедните хора, които умират, защото не могат да се лекуват, това не е нормална държава. Осман Октай Крахът на една иллюзия Истината за ДПС Българска Отговорен редактор – Бистра Георгиева Редактор – Радина Димова Коректор – Саша Александрова Предпечат – Десислава Борисова http двоеточие е наклонена черта и тя 978. Издателство президент. Офисът е президент republishingcom Печат Емонт ООТ